Від простинці забули, пантрують за жінкою. Ти ще прийдеш? Жінка не обертається. Значить, не прийдеш, шелеснуло і згасло. І тільки дятел вперто вистукує щось ритмічно оптимістичне. Хоч Ліля знає, її голово сьогодні тільки починається. Ти нікуди не підеш сама, в очах у Надії Миколаївни сльози. Боже, лише кілька місяців минуло, а донька зовсім чужа. Сподівалося, цей серпень буде їхнім раєм, перепочинком від усього, що трясло, термосувало їхнє життя останні роки. Не виходить. Нічого не виходить. Ліля вся, мов напружена струна. Торкнеш необережно, і з ойком все світ розітне. Ні, вона ніжна, як ніколи, лагідна, мов кішка. Підійде тихенько, потреться головою об плече, посміхнеться дитинно. А спробуй щось запитати про... Відсахнеться, що жиє, змертвіє на лиці. Мамо, тут ти мене не порятуєш. От і сьогодні. Вона не підеш, а Ліля мовчить. Тільки дивиться так моторошно печально, що завити хочеться. Як вовчиць, в якої забирають її єдине вовчення. Ліля, звісно, чує той крик. Але чим вона може зарадити? На календарі серпень. Той самий фатальний серпень. Чотири роки не закреслили однієї страшної ночі, не стерли з пам'яті. Звійськ давно забув, а вона не забула, бо на календарі серпень той самий. І все повертається до правитоків болю. Тож сьогодні вона піде до першого джерела, тобто за першою адресою. Вона добре знає, де живе модною з жіночий перукар Орко, Орсь Левченко. Орко статурний, чорнявий, зеленоокий. Руків на п'ять старший за Лілю, вчилися в одній школі. Лілі орку не помічав, пурхає собі білий метелик, то й на здоров'я. Зате Ліля його добре запам'ятала, вродливий. Але навіть коли підросла, підійти не наважувалася. Було таке щось у зелених, з незвичним скісним розрізом очах. Хливке, хворобливо безвольне. Максим помітив її вагання. Вибирай, сказав по дитячому жорсткої вперто. Вибирати було легко. Вона ж для Ореста Левченка не існувала. Казали, що одружився з красунею Інною Княжич. Потім казали, розлучився. Донька, звісно, залишилася з Інною. Орко перебрався до матері. Хливкі, хворобливо безвольні очі. І все одно Ліля не хотіла вірити, що то він, лицар її дитинства. А може то ображена неувагою дитяча любов продиктувала ім'я? Ліля не боялася собак, але якщо собаки схожі на своїх господарів, на щастя, пса на подвір'ї не було. Двері відчинила худенька сива жінка з погаслими зеленими очима. «Ви до кого?» «Мені до Ореста. Хочу домовитися про зачіску. Подруга давно радила, та ось тільки тепер зібралася». Жінка ошелешено відступила на крок. «Ви, напевно, не тутешні?» «Я Ліля Світайло. Не впізнаєте, Клавдія Омелянівна?» Ліля, силувано посміхнулася жінка, це ж скільки я вас не бачила. Ще як у школу до Орчика заходила. Я йому бутерборода, а він шипить, мов гусачок, злиться. Дорослий, мовляв. То можна до Ореста, напружена струна, ось ось обірветься. Жінка знову захнулася. То ви нічого не знаєте? Ліля знизала плечима. Про що? Не працює вже, Орчик, заплакала. Другий рік не працює. На інвалідному візку їздить, заридала позаторік пішли з хлопцями на озеро купатися і просила ж, не варто, по Іллі. Моржі цілу зиму купаються, казав. Пірнув з розгону, а там на дні камінець, гострий. Хлопці потім показували. Добре, що поруч були, не дали втопитися, встигли витягти, але хребет. Поламався, мій Орчик, ой, поламався. Можна я все-таки зайду? – тихо спитала Лілі. Заходьте, звичайно, – витерла очі жінка. Орчик буде дуже радий. До нього тепер майже ніхто не приходить. Коли робив, то двері не зачинялися, всім його треба була. Тепер тільки Інна дочку приводить, коли в лікарні вночі чергує. А Катруся до татка з вистрибом, бо в нього на все є час і казку розказати, і в хованки погратися. Катруся ховається, він на візочку їздить, шукає. Знову заплакала. Зустрілися очима. Здригнувся, безпорадно закліпав запаленими повіками, видихнув щось схоже на зойк. Ти... Ліля все зрозуміла. Не було ні люті, ні болю. Сіра порожнеча і давка туга за чимсь безнадійно втраченим. «Привіт, Оресте. Ти... ти все знаєш?»